La prova de selectivitat de la matèria d'història bo faria i els estudiants la possibilitat d'escollir entre un text del bisbat Josep Torres i Bages i una il·lustració del setmanari La Campana de Gràcia sobre l'assassinat de l'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre. En la primera opció, el text de Torres i Bages de l'any 1892 tracta sobre la tradició catalana i els estudiants l'havien de situar en el seu context històric, descriure el tipus de font i de què es tractava. També havien de descriure una foto sobre la trobada entre Adolf Hitler i Francisco Franco a Indaïa, França, el 23 d'octubre del 1940, i contestar diverses qüestions sobre l'època franquista fins al 1945, o bé comparar l'oposició al règim franquista durant dues etapes del 1939 al 1959 i del 1960 a 1975. Els estudiants tenien l'opció de triar el segon exercici, que parlava del context històric de l'assassinat de la narcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, que va ser assassinat el 10 de març de 1923 a través de la portada il·lustrada del satmanari La Campana de Gràcia. Aquesta opció es completava amb un informe del Comitè Nacional de la CNT de València, del 6 de juny de 1937, traduït al català, que també s'havia de situar en el seu context. Al matí d'exàmens de selectivitat es va completar amb el d'Història de la Filosofia, per als alumnes que l'havien escollit, i amb el de Llengua Estrangera, principalment anglès, que han escollit 24.962 estudiants, mentre que la prova del francès l'han fet 478 d'alemany 64 i citaria 35. La prova d'història de la filosofia l'han fet 14.072 estudiants, el 55% i la d'història 11.470 al 45%. Ahí a la tarda els estudiants van afrontar els exàmens de literatura catalana o tecnologia industrial. Avui, l'últim dia de la selectivitat, es faran les proves de geografia, física, cultura audiovisual, grec, biologia, anàlisi musical, economia de l'empresa, química, història de l'art i electrotècnia. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'AFM, això és tot un poble. Qui us parla i acompanya? A Susana Avila, Ricardo Malabé i Jordi García.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 I comencem parlant de la Festa Major del Barri de Baró de Viver, que precisament comença avui. Aquesta tarda, a partir de dos quarts de sis, es posarà en marxa una nova edició de la Festa Major del Barri de Baró de Viver. Serà a la plaça de Baró de Viver, on es realitzarà la Sanco, la segona gincana del barri. La principal diferència d'enguany és que la festa no és organitzada per cap comissió de festes, donat que aquesta es va dissoldre ara fa un any. La Festa Major de Baró de Viver és que comença avui ha estat possible gràcies a la coordinació de diferents entitats del barri. Entre les principals activitats de la Festa Major hi haurà el pregó d'inici, la presentació de la pàgina web de les festes, la discoteca mòbil, el torneig de lluitarra greco-romana, el sopar de gent gran i el corre estàtic. A partir d'avui, Festa Major a Baró de Viver. Doncs aquesta serà una de les informacions que destacarem en aquest programa. També volem parlar del reconeixement del districte a la primera víctima mortal civil d'ETA a Catalunya. El dissabte 22 de juny, a les 13 hores, tindrà lloc al centre cívic de Navas, al carrer Doctor Torrent número 1, l'acte de descoberta d'una placa en memòria de Joan Fructuoso Gómez, primera víctima mortal civil d'ETA a Catalunya. Aquest fet va ser una decisió del Consell Planari del districte de Sant Andreu del passat mes de maig. Joan Fructuoso Gómez va morir a conseqüència de l'atemptat comès contra les antigues casernes de la Guàrdia Civil, al carrer Navass de Tolosa, on actualment es troba la nova illa d'equipaments on s’ubica el centre Cívic d'aquest barri. El senyor Fctuoso va morir el passat 2 d'abril de 1987 amb l'atentat per patat paret al carrer Biszcaya, quan circulava un comboi de la Guàrdia civil que es dirigia a les casernes que existien al carrer Naves de Tolosa i va explotar un cotxe bomb va activant mitjançant comandament a distància. Un altre tema que també destacarem en el programa d'avui és que el casal de gent gran de Naves us ofereix una xerrada sobre les participacions preferents. El casal de gent gran de Naves, al carrer Capella número 16, us oferirà de medivendres a les 6 de la tarda una xerrada sobre la situació actual de la problemàtica relacionada amb les participacions preferents. Aquesta xerrada anirà a càrrec d'Àlex Daudent, que és coordinador general de l'AIFEC ADICAE, és a dir, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. I també parlarem de la funció Fundació Àmbit, ja que aquest fi de curs 2013 el que volem és que us coemocioneu. Demà divendres a 6 de, de 6 de la tarda a 2 quarts de 10 de la nit es realitzarà una jornada de portes obertes, gincana i sopa amb el títol Viure Àmbit. Doncs les inscripcions les podeu fer a través del telèfon 647 74 21 40 o bé a través del mail fundació arroba fundacióàmbit.org. Aquest acte tindrà lloc a la Fundació Àmbit, al recinte de Fabrico, és el carrer Sant Adrià, número 20. I què és el que ens proposen? Doncs a partir de les 6 de la tarda i fins a les 7 realitzarà un passeig emocional en la jornada de portes obertes per donar a conèixer els diferents espais de la Fundació Àmbit. Universitat del Viure, Creixement Personal... Màster d'Ecologia Emocional de les dues àrees d'acció és a dir, gaudir de les paradetes intercanvi de llibres, escultures de fruita i informació sobre activitats de la Fundació. De set, a vuit del vespre podeu gaudir d'ecoemocionar-te participant en la Gincana Viure en A partir de les 8 del vespre fins a dos quarts de deu de la nit hi haurà el, un sopar per compartir amb de sorpreses creatives i celebrar a l'obertura d'àmbit granollers. Si voleu assistir a aquest acte, què podeu dur? Doncs convidats perquè caudeixin de la jornada i coneguin la Fundació. Calcom de menjar pel sopar fred que compartirem tots plegats. Un llibre per poder fer intercanviar la paradeta a la cria il·lusió i desig per celebrar amb nosaltres un vespre inoblidable. Per més informació, doncs, podeu, el que sí que us podem dir és que aquesta activitat es realitzarà demà divendres a partir de les 6 de la tarda i fins a 2 quarts de 10 de la nit. Una activitat que és totalment gratuïta i oberta a tothom. Només et demanen que, si voleu, doncs participeu a la Gincama i heu comptat confirmar la vostra assistència el més aviat possible al telèfon 647 74 21 40 o tal, i com us dèiem abans, via mail, fundació, arroba, fundació ambit, punt, o, r, I ara sí, ara tractem els de quines són les activitats per a aquesta tarda, obrint plana cultural, i ens acostem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us porta un taller de hip-hop en català. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, número 16, us ofereix avui, de 7 de la tarda, a dos quarts de 9 del vespre, dins del cicle de Cultura Catalana Sant Andreu, un taller de hip-hop en català. Aquest taller suposa una aproximació a la història del hip-hop i el rap. S'analitzarà el vers des del punt de vista musical i lingüístic i la rima com a base per assolir recursos i destresa en la mescla dels dos elements. La terna lluita entre forma i contingut. Es concebrà una cançó sobre un beat i es farà una demostració amb micròfon i equip de veus. Aquest taller de hip-hop a català és a càrrec d'apau, lloc del grup adversaris i cal fer inscripció prèvia. Doncs ja ho sabeu, això realitza avui a partir de les 7 de la tarda a la de la biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. D'altres informacions, també ens porten a parlar d'un llibre, es diu Desenterrant el silenci, Antoni Benaixes, el mestre que va prometre el mar. El Centre Cultural Can Fabra i la Biblioteca al carrer del Segre número 24 s'ofereix. Avui, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Desenterra el silenci. Antoni Baneixas, el mestre que va prometre el món, a càrrec de Carol Soler, historiadora, francès escribeno, periodista i exdirector de TV3, Sergi Bernal, fotògraf i Leopoldo Blume, Adito És una activitat organitzada pel Centre Cultural Can Fabra i la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra i col·labora l'editorial Blume. I un últim apunt, ja per tancar aquest primer repàs d'informació, ens porta a parlar de la visita comentada a l'exposició Finalistes Obra Miquel, Premi Miquel Casablanques 2013. Us conviden a una selecció d'artistes finalistes del seu programa de Sant Andreu Contemporani. Per tal de donar a conèixer les obres guanyadores aquest cop s'ha organitzat una visita guiada a l'exposició al Centre del Contemporani de Barcelona, Fabricolts, al carrer del Sant Adrià, número 20, avui a dos quarts de set de la tarda. Pot ser un bon moment per aprovar-vos a la feina d'artistes emergents de la ciutat que representen el nostre districte, el districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una nova pausa, eh, fem aquesta pausa i tornem tot seguit a més d'informació. Fins ara. No penso passar que més nit és per tu. No vull recordar Passat que ja és molt ben segur, com un riu que s'ha al 91.6 de la EFM, Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, en la presentació del programa d'avui parlàvem de la Fundació Àmbit, que per demà, a partir de les 6 de la tarda, té organitzada un seguit d'activitats, no, no podem dir una activitat, sinó tot un seguit d'activitats, eh, que el que tenen, doncs és donar un, un color, podríem dir, al fi de curs d'aquest 2013, amb una activitat que eh, s'engloba dintre del que és, es diu ECO Emocionat. I per parlar d'aquesta activitat tenim aquí amb nosaltres a Sandra Mateu, que és coordinadora dels grups de creixement personal i membre del patronat de la Fundació. Hola, molt bon dia, Sandra. Hola, bon dia. tenim alguna dificultat, intentarem resoldre'l el més aviat possible. Doncs demà, a partir de les 6 de la tarda, eh, realitzar aquest seguit d'activitats, com hem dit, i qui organitza la Fundació Àmbit. I el que volem, doncs, és que la Sandra ens expliqui una mica eh, què és aquesta Fundació Àmbit. No? Doncs mira, aquesta Fundació Àmbit va ser fundada per un grup de professionals amb experiència dins del món de la psicologia, la comunicació, la formació i els grups i és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per donar una resposta seriosa i creativa al repte actual del creixement personal. Uh -huh. Un fet important a destacar és que aquesta fundació, cap dels seus professionals que, que hi col·laboren no percep cap retribució per a la tasca realitzada. Uh -huh. Per tant, la generositat és un valor clau del nostre projecte. Uh -huh i demà doncs, poseu a marxa aquest seguit d'activitats que es diuen ecoemocionats, és a dir, que d'alguna manera tireu la casa per la finestra i organitzeu i poseu a l'abast de tothom doncs, aquesta, aquestes activitats. No? Sí, farem una jornada de portes obertes. La idea és que la gent pugui conèixer els diferents espais de la Fundació Àmbit, en especial són la Universitat del Viure, el Creixement Personal i el Màster d'Ecologia Emocional, i és un espai trobada per celebrar doncs, això de forma lúdica i també profunda al final del recorregut d'un nou curs abans de la pausa de l'estiu. Uh -huh. I volem fer-ho sobretot des de l'agraïment i trenant relacions tant amb els que hem compartit camí com tots aquells doncs, que vulgueu venir i apropar-vos. Uh -huh. uh -huh. I qui, a, qui, a qui va destinada aquestes activitats? Doncs a uh, la gent que ha participat al llarg de tot l'any i uh -huh. ja ho dic a tothom que vulgui venir d'arreu de Catalunya, del barri... I, I sobretot és per donar-nos a conèixer, perquè realment ja fa 15 anys que estem treballant a tot el tema del creixement personal, i jo crec que molta gent doncs, encara ens desconeix, malauradament, i hi ha una oferta increïble d'activitats fantàstiques uh -huh. obertes, jo crec que en el món en el què estem uh, és molt necessari. Uh -huh. Sandra, m'agradaria que profunditzessis una miqueta més, per exemple, això d'una universitat del, del viure, en què consisteix, exactament? A veure, això de la universitat al viure doncs, fa ja dos anyets que, que estem començant amb això sobretot és tot aquelles, aquelles coses que hauríem d'haver pres eh, a una universitat però el que és més important que és la universitat de la vida està enfocat en les cinc savieses la saviesa corporal, l'espiritual, la relacional la saviesa mental i l'emocional i al llarg de quatre anys doncs podem tocar diferents temes relacionats amb, amb tot això i amb un, una varietat increïble eh, de riquesa professional que, com he dit abans, doncs, de forma generosa venen a fer-nos les formacions i els tallers eh, vivencials. Ho fem tots els dimarts, a les 7 de la tarda, fins a les 9 i quart. Mm -hmm. mm. Perquè diguem que aquests 4 anys estarem destinats doncs, a conèixer-nos altres mateixos, a saber acceptar-nos, a saber conviure en societat... a... No? Més o menys que... Sí, sí, parteix de la premissa doncs, que mai s'acaba el nostre procés d'educació i ah. doncs, que hem de continuar desenvolupar nos i evolucionant com a éssers humans doncs, al llarg de tota la nostra trajectòria vital. Uh -huh. I aquest és un espai fantàstic doncs, per poder-ho poder fer. Uh -huh. A mi el que m'ha cridat molt l'atenció és el màster d'ecologia emocional. Com es pot unir la ecologia i, i les emocions? Eh, té alguna cosa a veure amb el reciclatge de les emocions? Doncs mira, eh, des del 2003 ja en Jaume Soler i la Mercè Cunangla van crear aquest model, és un model de gestió emocional nou i creatiu, doncs és, bueno, el defineixen així, no? l'art de transformar i dirigir la nostra energia emocional eh, de tal forma que reverteixin el nostre creixement personal i a la millora de qualitat de les nostres relacions. I uh -huh. sobretot el que he promoure és la responsabilitat i més a diria l'autoresponsabilitat la doncs, per intentar doncs, de fer un món millor, no? Uh -huh. I durant l'any aneu fent activitats? I tant, sobretot això que us he dit que és l'oportunitat de venir a la, a, la, a la jornada Portes Obertes i la gincana, no? Aquesta gincana uh -huh. eh, acommociona el que vol és fer un, passar pels diferents espais i podeu fer un, un tastet a través uh -huh. de les diferents proves de, de tots aquests eh, no sé, de totes aquestes activitats que nos anem fent al llarg de tot el curs no? Mhm. Uh -huh. uh -huh i vosaltres us trobeu en, en aquests moments al recinte de la Fabri Coart. També estem en, en l'àmbit, al carrer de Rocafort, de fet és on tenim la seu, i mm. ja des de fa un parell d'anys doncs, ens hem obert a, a, al barri al barri de Sant Andreu, que ens ha acollit fantàstic, mm. i el que volem doncs, també és una oportunitat avui venir aquí a, a la ràdio a donar a conèixer el, a tota la gent del barri, no? que s'apropi, mm. que, que vegi què és el que estem fent i que, i que participi. De fet, ja us volia dir que la, la, la Gincama i la jornada de portes obertes uh -huh. ja sortim des de la plaça del Centre Cultural de Can Fabra per amenitzar una miqueta. Vindrà uh -huh. la banda Machine Bank del taller de músics i a mica en mica doncs, anem, la idea és anar recollint a la gent per anar doncs, directament cap al recinte de Fabra i Cots. Uh -huh. Llavors podem fer aquest passeig emocional qui no vulgui participar doncs, per la jornada de portes obertes i qui vulgui participar, doncs, animar-se a, a la Gincama per poder fer, eh, doncs, tot això, no? poder veure aquest tastet, no? uh -huh. Una altra cosa que també hi ha són les paradetes, eh? Hi ha la possibilitat doncs, de fer intercanvi de llibres. Doncs qui vulgui portar un llibre, podem fer un intercanvi. Eh, hi haurà diferents informacions sobre les activitats de la fundació, perquè també donem a conèixer àmbit granollers, que aquest any doncs també l'hem obert. Uh -huh. I una altra coseta que havia xi especial, que és un tastet de fet de dels tallers que que veurem en guany a la Universitat del Viure és que ens vindrà un, ar un artista eh, que va fer-nos oh. escultures de fruita. Eh? Oh Què és fruita? això, d'escultures de fruita? Si la, ja la fruita té una pinta, si el natural, sí. si a sobre treballen artísticament... Ja. Sí, Mira, ens sí. doncs em fa molta il·lusió dir-ho, la veritat, perquè precisament vindrà el meu germà, fa eh? anys oh. que ha tingut molts premis participant a la Fira de l'Espàrrrac de, de Gavà, enguany ha tingut el segon oh. premi, i res, ho fa d'una manera així autodidacta que, que dic jo mm -hmm. i, i ha experimentat amb molts materials l'he donat per la fruita, el problema doncs clar és un tema, és efímer no? però, però gaudirem doncs, de veure com es colpeix eh? és, tot, és tot un art la veritat mm -hmm. val la pena acostar-se i poder-ho veure Molt bé. doncs eh, hi ha alguna informació més que ens puguis fer arribar? doncs mira, després de, de tot això que gaudirem, serà una, una tarda plena d'emocions, i, ha ja... ah previst també un sopar, eh? un sopar manit a sorpreses creatives i qui vulgui doncs també, a part de portar convidat doncs pot portar quelcom de menjar per al sopar fred que compartirem tots plegats després. I sí, serà una tarda ben completeta fins i tot un sopar o sigui que no hi ha cap excusa sí, per repropar-se. Jo el que he vist és que a partir de les 6 de la tarda ja no paren fins ben entrada la nit. Sí, no? sí, sí, fins que duri <laughs> ja Molt bé, doncs uh, si et sembla ho deixem aquí. Mm -hmm. i donar-te les gràcies per haver vingut avui en el nostre programa i, evidentment, doncs, demà aquesta eco-emocionat de la Fundació Àmbit doncs, que sigui tot un èxit. No? Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me. D'acord, doncs moltes gràcies a la Sandra Mateu, que, com hem dit, és coordinadora del grup de creixement personal i membre del patronat d'aquesta de, Fundació, de la Fundació Àmbit. Doncs encara anem coneixent més coses. Si ens vols afegir algun... Bueno, que aprofiteu, que comencen les inscripcions i queden molt poquetes places per la Universitat del Viure i també eh. per aquests grups de creixement personal que de fet és a l'Eix Bartabrador la Fundació Àmbit i eh. tenen com a principal eh, objectiu doncs, prendre consciència de les pròpies potencialitats i punts forts i de millora i reflexionar sobre un mateix doncs jo crec que aprofiteu perquè s'estan se acabant les places uh -huh. i després d'aquest final de curs doncs, suposo que al setembre tornem a activar el procés no? tant. molt bé, Això és doncs que sigui tot un èxit, nosaltres el que, ara, el que fem ara mateix és una nova pausa i tornem tot seguit amb més informació fins ara amb por va deixar aquest món complint un acord Pactat amb l'amor Viuria Per tenir el nadó Omplir-lo a petons I abraçar-lo Suau I fort Per va cosir un llençol que parla de contes de petits herois. D'acord, un pacte amb l'amor mort, arriba el moment de marxar amb el vent. Que el sol em cuidi el petit, i la lluna aprengui A aquellalla cançó Dobre sol que cala passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tenim a l'altra banda del fil telefònic la senyora Lorena Ventura que pertany a aquest grup de Barcelona Activa que treballa pel treball als barris Doncs uh, Lorena Ventura, molt bon dia doncs aquests dies estem veient pels nostres carrers, pels carrers de la Trinitat Vella, eh, diferents eh, tríptics i diferents cartells en què anuncieu doncs, la manera de buscar feina per, tant, per tots els habitants, per tots els veïns del, del, del barri, no? Sí, digui justament hem començat a fer aquesta difusió no? més directament doncs, a les persones, als veïns i veïnes que en aquest moment estiguin en situació d'atur, no? uh -huh. aquí al barri de la Trinitat Vella, davant que és una prioritat uh, uh -huh. per l'Ajuntament i per Barcelona Activa doncs, també desplegar aquest tipus de dispositius i aquest tipus d'assessorament per la recerca de feina doncs, en els barris uh -huh. on tenim un projecte treball als barris, eh? sempre... Uh -huh també en estreta coordinació amb la resta de recursos existents a cada territori. Eh? Uh -huh. Perquè de quina manera treballeu al barri de, de la Trinitat Vella? Mira, en aquest enguany el que estem fent doncs, diguem, és un dispositiu que un punt d'assessorament per a l'ocupació i recerca de feina que està ubicat precisament al centre cívic de la Trinitat Vella ah. de fet l'any passat doncs també hi érem i es feia un model de programes doncs, també similars ah. en un any tenim doncs, un equip de dues persones assessores que les persones es poden adreçar o trucant telefònicament a aquests punts d'informació de, ah. i des d'allà doncs podran venir a una sessió d'informació per la recerca de feina. En aquesta sessió coneixeran tots els recursos per buscar feina Uh, i tant dels recursos que hi ha en el propi barri com la resta de recursos que disposa Barcelona Activa a nivell de la ciutat. Eh? Uh -huh. Ens interessa moltíssim també promoure que les persones doncs, que en aquest moment es troben en atur tinguin una actitud també molt proactiva, no? molt positiva, en aquest sentit de que a vegades la feina no, no estarà a la mateixa Trinitat, lògicament, no? sinó que uh -huh hem de saber també com ens movem a la ciutat, com ens movem, no sé, també fora del barri per aprofitar el màxim, totes les oportunitats que, que hi hagi. I tot això doncs, ho expliquem i, i en aquestes sessions. No? Uh -huh. uh, després d'aquestes sessions, les persones tenen una entrevista Individual i tenen un tècnic, tècnica assessora que els acompanya amb un disseny d'un itinerari doncs més adequat eh uh -huh. amb tota la formació o mòduls o activitats doncs que també considerem conjuntament amb la persona que són les més eh, d'interès en aquell moment i que, i que millor poden ajudar-la a posicionar-se millor en el mercat laboral a conèixer millor doncs, les tècniques actuals de com buscar feina. Eh? Uh -huh. Uh -huh. Uh, bon dia, soc Susana Avila, col·laboradora del programa. M'agradaria fer-li una petita pregunta. És Aquest servei totalment gratuït als sí, usuaris? Sí sí. sí, sí, és un servei totalment gratuït per a la persona. Som Barcelona Activa, l'agència de l'Ajuntament de, de Barcelona, i és en el marc del projecte de Treball els Barris, eh? un projecte conjunt entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya. Eh? Uh -huh. Per tant, si sí que eh, són un programa en què totes les actuacions són, són de caràcter gratuït. Eh? Uh -huh. Prioritzem doncs, aquelles persones que en aquest moment puguin tenir majors dificultats per trobar feina o per moure's de manera més autònoma, eh? Uh -huh. Perquè els llocs de feina que buscarien serien, estarien destinats al temps complet, també si hi ha estudiants o gent que només li interessa temps parcial, temps parcial també hi hauria lloc? Uh, Bé, bueno, el que nosaltres fem és en aquesta entrevista inicial amb la persona dissenyar un pla de recerca de feina no? personalitzat i, per tant, doncs, a, no, cada persona, a, també en funció de la seva disponibilitat, dels seus interessos, necessitats, doncs veiem primer quin és el, quines accions ha de fer per trobar aquesta feina en funció de l'objectiu professional que s'hagi marcat. No? Si és una persona que realment té com a objectiu doncs, treballar doncs, a un temps parcial, eh, per qüestions de disponibilitat, de conciliació eh, amb altres responsabilitats familiars. Doncs, es tracta de tenir un, bueno, de saber exactament com organitzar i com, com assolir no, aquest, oh. aquest objectiu. No? Per tant, evidentment, no, des'allà no és que promovem un tipus de, de jornada o no. no? si eh, és cert que potser no està tan previst per una persona estudiant que busca una feina jove doncs, a més de com treballar l'estiu. No? Uh -huh. uh -huh. De totes maneres, igualment, si aquesta persona s'adreça a aquest punt, nosaltres el derivem també als punts d'informació juvenil i el programa que en aquest moment també l'Ajuntament promou de treballar l'estiu, no? molt pensat en aquest cas més per les persones joves. Eh? Perquè aquests cursos ja són en marxa... Oh. Sí, diguem-ne, més que, que un curs diguem-ne, és un conjunt oh. d'actuacions, no?, i oh. és un programa en què estem uh, oberts, és a dir, les, les persones es poden adreçar i en sessions amb caràcter setmanal i, un, i una programació d'activitats, eh? aquestes activitats o són de, de millora de les competències digitals, és dir, que les persones sàpiguen realment com utilitzar l'ordinador per la recerca de feina, per fer-se el currículum, etc, o són mòduls doncs, de comunicació, o són, per altra banda, tallers molt puntuals de dir quins són els sectors amb més oportunitats laborals en aquest moment a la ciutat de Barcelona. No? Uh -huh. Diguem-ne que són activitats que es van reproduint al llarg de la setmana i al llarg del mes. Eh? A cada un d'aquests punts, i en concret en aquí, a la Trinitat, eh? Uh -huh. Perquè vosaltres que teniu contacte amb els veïns i veïnes d'aquí de la Trinitat Vella, eh, podríem dir que estem al barri de la Trinitat Vella està en un moment doncs, eh, que favorable o desfavorable a l'hora de ser que feina? Bé, quan diem favorable a nivell general, no és un moment òptim, diguem-ne, a, a nivell global de tota la ciutat eh? el que sí que és cert és que bueno, nosaltres des de que el mes de febrer es van posar més en marxa les actuacions s'han doncs atès unes 145 persones aproximadament aquí a la Trinitat uh -huh. i sí que constatem que més del 50% d'elles són persones aturades de llarga durada, és a dir, són uh -huh. persones que porten més de 12 mesos en una situació d'atur, no?, i que tampoc tenen un nivell de qualificació o, o de titulacions, diguem-ne, no?, en aquest sentit, tampoc eh, molt elevades, no?, uh -huh. però bé, justament, doncs, eh, per això són persones que tenen algunes majors dificultats que, que algunes altres, no? Mm -hmm. I d'aquí doncs bé que interessa i que és molt important ens doncs, organitzar-se, seria exactament en quins aspectes doncs puc reforçar, eh, allò, aquells nosos aspectes positius, quins altres continguts o qüestions d'incorporar o estic fent uh -huh. malament. Dir, és uh -huh. molt important doncs, en aquest cas saber treballar conjuntament amb cada persona per, per establir no? un, un pla d'acció a mida. Eh? Uh -huh. Molt bé. Doncs aquelles persones que en aquests moments doncs, es trobin sense feina, eh, on s'han d'adreçar per contactar amb vosaltres? Mira, s'han doncs d'adreçar al centre cívic de Trinitat Vella, uh -huh. al carrer Foradà número 36, i el telèfon, doncs, si més directe de contacte és el 93 401 95 71 9070. D'acord. D'acord, i bé, i d'allà doncs, la tindrem i i això i esperem, doncs, que poder estar, doncs, al costat de, de les persones que en aquest moment, doncs, com dic que és un tema prioritari i doncs, ufari, oh. tots els serveis, eh, per doncs... per ajudar, doncs, a a una recerca de feina també més, més efectiva. Eh? Lògicament, en un lloc, en un barri com la Trinitat, uh -huh. també treballem i és important sumar esforços i uh -huh. recursos eh, conjuntament doncs amb alguna altra entitat molt arrelada al barri, com és la Fundació Trini Jove. D'acord, doncs uh, Lorena Ventura, moltíssimes gràcies per apropar-te avui els micròfons d'aquí de la Ràdio de la Fundació Trini Jove i esperem doncs, que aquestes activitats que dueu a terme individualitzades serveixin perquè les persones doncs, uh, puguin finalment aconseguir el, el seu propòsit. No? Molt bé. Molt bé. doncs moltíssimes gràcies. gràcies a vosaltres. B bon eh? dia. Bon dia. Molt bé, doncs eh, nosaltres ara el que volem és fer un recorregut per diferents barris. Eh, eh, primer començarem per Barodó i B, després anirem cap a Naves i eh, això serà després d'aquesta petita pausa. Fins ara.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 Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui estem de festa. Senyores i senyors, avui podem sortir al carrer i gaudir de la, tot un seguit d'activitats que hi han organitzades per gaudir d'aquesta festa major del barri de Baró de Vivet. I per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable de la web de la Fundació Trini Jove, el senyor Javi Villar. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, digue'ns, com començarà aquesta festa major d'aquí de, de del barri de Baró de Vivet? Pues doncs mira, hoy es como el primer aperitio, ¿vale? Que hoy a las 5 y media a las 7 y media una, una gincana familiar, es la sagona la año va a ser la primera, hay una continuación este año y bueno, será la tarde más més enfocada para los más pequeños y uh -huh. será concretamente a la Plaza Baró de Viver. Vale, I aquesta és eh, la, la primera activitat que hi ha, que hi ha al barri. Uh -huh. vale, I després doncs, continuem ja demà. Uh -huh. Demà a les, a les 11 del matí hi ha una activitat d'Amics i Circ. Uh -huh. a, també a la plaça Brodiver i després a, a les 5 mitja ja ens anem a la tarda a l'Espai de l'Autoescola i a la Festa de l'Escuma. Mm -hmm. Perquè hem de dir una cosa molt important, que és que aquesta festa major de barri de Baró i Bé no és organitzada per cap comissió de festes. Correcte, correcte. Eh, Bé, bueno, per, per diferents motius, eh, aquest, aquest any no, no, disposo, no disposa el barri no? de comissió de festes, llavors, bueno, bàsicament s'ha confeccionat entre Fundació Trini Jove, eh, Pla de Barris i, i l'Ajuntament de Barcelona amb la, la col·laboració 100% de diferents entitats del barri, és uh -huh. a dir, estat un treball conjunt de totes aquestes parts perquè, si no, bé, no, no, no, no pot sortir endavant no la festa. Uh -huh. El pregó serà demà, per això? Sí, el pregó serà, encara que hi ha activitats abans, uh -huh. el pregó serà demà a les, a les 8 de la tarda uh -huh. a, a la Pèrgola. A Nira de uh -huh. Càrrec a càrrec d'una bueno, miqueta sorpresa, però, però és, un, és un noi de, de la lluita, eh? del club de uh -huh. lluita Barodao i Bé, que és un, és un club ja molt soleres, de molts anys, uh -huh. eh, doncs un, un dels, dels seus lluitadors. Sí, de fet, aquest torneig de lluita greco ja es va repetint any rere any i es va sí, aconseguir sí, sí, el seu èxit. correcte, sí, mira, el... el, el... El torneig de lluita grecorromana uh -huh. eh, es farà el dissabte a les 5.30 uh -huh. a, a, a la Pèrgola, també. I uh -huh. bueno, serà el torneig de lluita grecorromana i també diferents demostracions. Uh -huh. Una altra activitat a destacar és la presentació de la pàgina web. Eh, sí, això serà també... Al, bueno, eh, abans eh, a les 8.30 comença el sopar comunitari uh -huh que és un sopar que es, es fa a la pèrgola justament després del, del pregó i que eh, sempre ha dinat a la mitjana trini jove amb el, amb el pla comunitari uh -huh. que, que, bueno, ja aprofito uh -huh. per suposat convidar tots els oients uh -huh. tant a les festes com al, al sopar comunitari el sopar comunitari és molt bonic vale? perquè ho explico una, una miqueta eh? un moment sí. doncs tu vas amb, amb, amb el menjar i doncs, es comparteix es reparteix allà amb, amb, amb la gent del barri, uh -huh. i, i bueno, és, és, és bonic. A més a més, també es farà un, un reconeixement al voluntariat uh -huh. aquest any, uh -huh. també hi haurà una mostra de, de taller de cuina de, de tri i d'uns alumnes que estan treballant molt fort, i uh -huh. bueno, hi ha una petita sorpresa per, per, per aquest comunitari. i uh -huh. després hi ha el que tu comentaves, la presentació de la pàgina web. Uh. Uh -huh. Però aquesta pàgina web què? Bueno, aquesta pàgina web bàsicament qui la gestiona és, és Pla de Barris. Llavors, uh -huh. bueno, a veure una miqueta les sorpreses que ens tenen preparats. Javi, uh -huh. <ríe> <ríe> sóc Susana de Vida col·laborador del programa. No sé si el sopar comunitari que, que has fet menció abans té alguna cosa a veure amb el sopar de gent gran? O són dues coses totalment diferents? Són dos coses diferents. Explica una miqueta en què consistirà el sopar de gent gran, quan serà, sí. on? El, el sopar de, de gent gran serà el dissabte. Uh -huh. El dissabte a les 6 de la tarda. Un sopar uh -huh. una mica aviat. Sí, una miqueta aviat. Sí, sí, sí. Uh -huh. <ríe> eh, llavors, bueno, cal, cal comentar que el carrer Clariana uh -huh. es tallarà el dissabte i el diumenge. Vale? Llavors, també al carrer, Cla carrer Clariana faran diferents activitats. Uh -huh. Llavors, una d'elles és el sopar per a gent gran, Vale? i que també hi haurà una petita, una petita animació musical vale? com una orquestra però, però petitona uh -huh. per amenitzar una miqueta el que seria el, el sopar i això és el dissabte eh? uh -huh. i una cosa que ens ha sorprès molt és el correfoc estàtic és a dir, que no es mouran correcte, sí, sí és com una miqueta a la cluenda no? de, uh -huh. de les festes uh -huh. vale? i és, és més estàtic, sí, sí, és sí, cert D'acord. Doncs des d'aquí el que volem fer és una crida a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu, no només de Baró de Vivet, sinó que també doncs, tinguin l'oportunitat d'acostar-se dels diferents barris de Sant Andreu aquesta festa major del Baró de Vivet que precisament comença aquesta tarda. No? Molt bé. Doncs estan, estan tots els barris, com tu ben dius, eh, convidats del, del districte, faltaria mm. més, i bueno, esperem que vagi tot molt bé. Molt bé. Doncs això és el que també... Un, bueno, volem dedicar-te de des d'aquí ja, desitgem <ríe> també des d'aquí ja que com no hi ha hagut comissió de festes doncs que com a mi la feina que heu fet des de les diferents institucions allà del barri doncs que no tingueu molta sort i vagi tot molt i molt bé <ríe> moltes gràcies, també és veritat que les entitats eh, han col·laborat molt eh? mm -hmm. perquè aquí hi ha un club de lluita que hem comentat, hi ha una associació esportiva hi ha un, eh, les Avellanes és a dir, hi ha, hi ha moltes entitats mm -hmm. D'acord, doncs moltíssimes gràcies Javi i nosaltres doncs, des d'aquí ja anirem anunciant algunes de les activitats que els veïns i veïnes podran gaudir aquest cap de setmana. Molt bé, moltes gràcies a Vinga, vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Déu, déu, déu. Molt bé, doncs nosaltres eh, tenim encara alguna sorpresa per dir-vos i abans, si ara estàvem a Barodové doncs ens n'anem en a l'altra punta de Sant Andreu per gaudir del barri de, de Naves. Això serà d'aquí uns moments. Sí. ni t'esvallada per tu. No vull recordar un passat que ja és molt ben segur, com un riu que s'ajugava.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 Mol bé, doncs demà divendres a partir de les 6 de la tarda el casal de gent gran de Naves us ofereix una xerrada sobre les participacions preferents i per saber què és això de les participacions preferents s'anirà doncs a l'altra banda del fil telefònic el regidor de gent gran del districte de Sant Andreu el senyor Josep Vilà, molt bon dia Hola, bon dia a tothom Doncs explica'ns, què és això de les uh, participacions preferents? Mira, aquesta, aquesta xerrada la, la vam pensar per a informar a tothom que tingui aquest, aquest, diguésim aquesta inversió tòxica eh, i la donarà eh, el Sr. Àlex Daudent, que uh -huh. és de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya. Molt bé. Eh? i ell, eh, això vull que quedi clar una cosa sí. és una sessió informativa okay. o sigui, no és que vulguem tractar casos individuals i tal s'escoltarà el que diguin les persones però més que res és perquè tothom tingui una informació de què es pot fer, què són aquestes preferents uh -huh. en fi, tota aquesta informació pel ciutadà doncs, si ens pots avançar, què són les participacions preferents? Uh, les, pre uh, les participacions preferents és un, un, un sistema d'inversió uh -huh. que, al tanto, mm, és, uh, el, el problema de les preferents no és uh, a la inversió, si és uh, la manca d'informació a les persones que les compraven. Uh -huh. Perquè, clar, la participa, eh, participació preferent és una cosa que, un, que no caduca, no caduca mai. Et dona un interès que et va anagonant periodícament, però no té data de caducitat. Uh -huh. Llavors, clar, eh, si t'ho venen i t'ho diuen, és perfecta. perfecte. Eh? Llavors dius, home, no, perquè aquests cales els puc ve de pos doncs, d'aquí dos anys, no? Uh -huh. Eh, és la manera de vendre-les, perquè clar si diuen no, eh, això no té caducitat, si no és la pròpia empresa que les líquida. Uh -huh. I, I llavor ens eh, hi... doncs, pos clar, eh, és, es veu que aquestes coses el, el fall estar en aquí, en què no es va avisar la gent de què què passava això? Perquè recordem que aquestes participacions, hola, bon dia, regidors, Bon dia. Recordem que aquestes participacions preferents primer tenien un alt risc, uh -huh. eren d'alt risc segons no s'informava correctament i sobretot les persones a qui es venia aquestes, aquestes participacions eren sobretot gent gran que portaven uh -huh. tota la vida amb sí, sí. clients d'aquestes caixes i que tenien sí. tota la confiança dipositada a les persones que les estaven valent aquestes participacions. Exacte, exacte. Aquí, aquí, està, el, aquí està el fallo. Uh -huh. el, el fallo està aquí de que quan eh, no se li havia d'ofer d'haver oferit amb un avi que, que si tenia, anem a suposar, 20.000 euros eh, i el, els hi enxufaven tot en això, en aquest tipus de participacions, i llavors no se li deia el risc que corria, que era un risc elevadíssim. Uh -huh. I, I clar, i, fi, jo, mmm, baixa, el meu punt de vista no s'ha actuat noblement. Eh? Uh -huh. Això és el meu punt de vista particular. Eh? Uh -huh. O sigui que, I volem informar de tot i aquest senyor pues, també els hi farà uh, tota mena d'explicacions del tema uh, legal que es pot fer per mirar de, de poder recuperar aquests diners. Eh? Alguna cosa es pot fer i hi ha solució, als no... afectats doncs, que sàpiguen que tenen alguna opció que poden defensar-se que poden Exacte. arribar doncs, a la justícia i que no, no és una cosa que han perdut els diners i no poden fer, sinó que es poden defensar, poden reclamar i poden lluitar. Exactament. Aquest, aquesta és l'intenció de la xerrada. Eh? D'acord, doncs recordem que aquesta xerrada realitzarà demà divendres a partir de les 6 de la tarda al sí. casal de Gent Gran de Navas. També vull dir, és obert a tothom, absolutament a tothom de, del districte, i, i òbviament, eh, excuso dir-li que és gratuït totalment. Eh? Ah, D'acord, doncs senyor Josep Vilar, regidor de gent gran d'aquí del districte de Sant Andreu, esperem que demà aquesta xerrada tingui un èxit i sí. evidentment doncs, que tothom sorti d'allà informat. No? Exacte, almenys aquesta és la nostra intenció i és el que ens agradaria, que sortís tothom totalment informat. Molt. Eh? D'acord, doncs moltíssimes gràcies. A disposar. Adéu, bon dia. Doncs el que fem ara mateix és anar ja directament cap al que és la nostra habitual agenda d'activitats i d'actes per gaudir en els propers dies. Fins ara. novament per poder oferir-vos la nostra habitual agenda actes, activitats, a gaudir en els propers dies i comencem parlant del barri de la, del barri de la Trinitat Vella de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Sabies que es pot jugar escacs a la Biblioteca? Doncs això és el que ens recomana ara mateix la Susana. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us convida com cada dijous entre les 6 de la tarda i dos quarts d'avui del vespre a jugar a escacs i si no en sabeu doncs també us ensenyaran. Doncs ara ens anem cap al barri de la Sagrera. La Nou Ibanof us ofereix les jornades, ens toca. Recuperem l'espai públic a través de la cultura. La Nou Ibanof de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix les jornades, ens toca. Recuperem l'espai públic a través de la cultura. Ens toca, recuperem l'espai públic a través de la cultura. És una trobada de tres dies que té lloc a Sant Boi de Llobregat però també a Barcelona a partir d'avui per reflexionar sobre la relació entre espai públic, ciutadania i pràctiques culturals. Les jornades, ens toca, estan organitzades per amics de l'Ateneu-Sant-Bullà en el marc de l'Engine Room Europe, projecte de trans Euro health i compten amb la col·laboració de la Nau Ivanov i l'Antic Teatre. Aquestes jornades s'articularan al voltant de tres eixos temàtics. El primer, espais culturals independents i models culturals alternatius. Després, treballen en xarxa a nivell local, nacional i internacional. I finalment, el dret a la ciutat i a la construcció col·lectiva del territori. Doncs sí. i hem de dir també que eh, hi ha un segon punt, que és el treball en xarxa a nivell local, nacional i internacional. Si entenem la cultura de l'espai públic com un bé comú, comunitats i organitzacions independents haurien de tenir el dret d'apropiar-se'n i gestionar-lo elles mateixes, així com d'accedir als beneficis intel·lectuals, emocionals, socials i també econòmics que en proveeixen. I hi ha un tercer punt que és el dret a la ciutat i a la construcció col·lectiva del territori, que consisteix en el dret a la ciutat, es defineix com el dret de les persones a decidir i participar activament en el disseny, la producció i l'ús de l'espai públic de l'entorn construït, més enllà de fer-ne ús, gaudir-ne o consumir els seus espais públics i equipaments culturals considerant la participació activa de la ciutadania i a l'empresa de decisions, la gestió i fins i tot la construcció material en el seu entorn. Entenem aquest dret com un dispositiu democratitzador i de manera de favorir la justícia social i cultural. Com es pot articular aquest dret? Quins reptes i dificultats planteja? Com es relaciona amb els espais públics, socials i culturals independents? Més coses a comentar-vos. Si aquest cap de setmana voleu apropar-vos a... Voleu apropar-vos al Parc de la Ciutadella? Doncs el que trobareu és que Sant Andreu presenta dos treballs de biologia a la cinquena mostra de recerca jove de la ciutat. Aquest dissabte se celebrarà la cinquena mostra de recerca jove de Barcelona que premia els millors treballs de recerca de batxera de la ciutat. El Parc de la Ciutadella acollirà l'acte en què hi haurà representants de cada districte. Dos estudiants de l'Institut Joan Fuster són els seleccionats de Sant Andreu. Cadascun hi participa en un treball de biologia. De la trentena de treballs hi haurà el jurat en premia als 10 millors de la ciutat. Aquest dissabte els dos competiran amb una trentena més de treballs. Són els seleccionats per participar en aquesta cinquena mostra de reserva de recerca jove de la ciutat Alberto i Júlia. Estudiants de l'Institut Joan Fuster són els representants de Sant Andreu. Seguint uns els 10 premiats o no, ser finalistes els encoratja per continuar amb els estudis. La Júlia escollit Biologia i l'Alberto Ciències Biomèdiques. I ara el que fem és acostar-nos a Sant Andreu, perquè els jardins de la Casa Bloc acull un seguit d'activitats. Aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda i fins a la 1 de la matinada els jardins de la Casa Bloc aculliran tot de coses per fer-la ben grossa. Activitats inflables infantils a partir de les 5 de la tarda, actuacions, actuacions culturals by country a partir de les 7 de la tarda, balla amb orquestra a partir de 2.40 del vespre. Aquesta activitat està organitzada per l'associació de veïns de Sant Andreu Nord-Ramuntana, al passi Torres i Baix és número 113 baixos i el telèfon és el 9 3 -274. I els nostres companys del Foment Sardanista Andreueng doncs, us tornen a oferir una ballada de sardanes. El Foment Sardanista Andreueng, amb col·laboradora d'aquesta emisora, us oferirà aquest dissabte a 3.45 de set de la tarda una nova ballada de sardanes. En aquesta ocasió, amb la Cobra, la Cobles, ciutat de Terrassa i a la plaça de Can Fabra. Doncs sí, i hem de dir que hi ha un programa, hi ha nou sardanes i trobarem sardanes doncs, de Conrat Conratxaló, de, Ro de Roca d'Alpeig de Martirià Font, de Joan Piqui Santa Susana, autor de d'aquí de Sant Andreu, eh, Joan Jordi Veumala, el Dia Universal de la Sardana a càrrec de Ricard Viladasau, el Xavier Casanyes, el Francesc Marros i el Joan Lázaro. I encara ens queda alguna cosa per poder comentar-vos, doncs dir-vos que encara sou a temps de poder gaudir, del campus d'estiu 2013 que organitza la Unió Esportiva de Sant Andreu. Un any més el Sant Andreu organitza el tradicional campus d'estiu, que aquesta vegada com ha nomatat en tres possibilitats, campus general d'iniciació, campus de tecnificació per línies i campus de portes. Descripció es pot fer descarregant el díptic i portant-lo en a les oficines. Les dates van del 25 de juny al 26 de juliol, així que oh, teniu encara alguns dies per poder-vos apuntar. Nosaltres el que fem ara mateix és tocar el dos, marxem, a donar les gràcies a la Susana Avila i al Ricardo Malabé per haver estat amb nosaltres i ens retrobem demà a la mateixa hora que va ser una molt bona tarda. Déu siau